Másnap reggel Kitty a húgával együtt már a nyerekben ült, mire Lord Radcliffe belovagolt Grosvenor Square-re. Kitty azt a lovat kapta, amely rendszerint az amúgy igen ügyes lovastak számító Lady Radcliffe-nek A gyönyörű pej rendkívül kezesnek tűnt, aminek Kitty kifejezetten örült, hiszen már jó ideje nem volt dolga lóval. A tábott család, miután elveszítette Mr. Linfieldet, arról is kénytelen volt lemondani, hogy a lovait használja. Mivel Lady Redcliffe-en szörnyű kimerültség vett erőt, Vivél úgy döntött, nem csatlakozik a társasághoz. De ez a hír nem okozott csalódást sem Kittinek, sem Redcliffnek. Mindketten úgy vélték, hogy Lady Redcliffe nélkül talán könnyebb lesz elérni az aznapra kitűzött céljukat. Kitty eleinte úgy érezte, soha nem jutnak ki London nyűsgő forgatagából, de kisvártatva maguk mögött hagyták a belvárost. A köves utcákat hamar felváltották a poros utak, a forgalmas járdák helyébe pedig tágas mezők léptek. Veszélyes lett volna, ha lankadni engedi a figyelmét, hiszen ez a nap épp olyan fontosnak ígérkezett a jövője szempontjából, mint az előzőek. Amikor azonban feltáródott előtte a vidéki táj, érezte, hogy elszáll belőle a lett feszültség. Csak akkor kezdte kellemetlenül érezni magát, amikor Red a lovával a bal oldalára került. Az úton mindössze két lófértel egymás mellett, így Mr. de Lacey, akárhogy is igyekezett közéjük furakodni, lemaradt, és bosszús arccal a nyakát nyújtó próbálta kihallgatni a beszélgetésüket. Mr. Bat számított rá, hogy miután előző nap felbukkant a Grosvenor square nem bújhat ki bizonyos kérdések alól, de azt nem tudta megjósolni, mennyire tolakodóan faggatja őt ki, Lord Redcliff. Azt mondta, hogy a családja Devonshörben él, igaz? kérdezte a férfi minden előzmény nélkül. Dorset sörben, uram, helyesbített Kitti. Bár eredetileg Londonból származunk, én itt születtem a városban. Hm, és miért költöztek el? A friss levegő miatt, sietett a válasszal Kitti. És most miért értek vissza? A társaság kedvéért. Vannak még testvérei? Négy húvon van. Fivére? Nincs. És a szülei? Meghaltak. Betegségben? James az ég szerelmére! Kiáltott felindult a Mr. Lacey, ám a bátyja és a szíve választotja ügyet sem vetett rá. Tifuszban, felelte Kitti, Elsőként anyám mújt el, apám pedig egy évre rá követte őt. Kitty maga is megdöbbent, milyen bátran is őszintén felelt. Szomorúan gondolt bele, milyen nehéz néhány szóba belesűrítenie mindazt, amin keresztül mentek de nem akarta megadni Redcliffnek azt az örömöt, hogy lássa az arcára kiülő fájdalmat. Egyértelmű volt, hogy a férfi mindenáron hazugságon akarja őt kapni. Talán azt hitte, hogy Kitty ostoba módon eltitkolja a családja anyagi helyzetét Mr. de elől. Ugyan, mire menne azzal, hogyha Mr. de csak a nászé szakájukon tudná meg, hogy a feleségének van egy csokornyi hajodon testvérhuga, és a hozománya nem más, mint a megboldogult édesapja jelzáloggal terhelt birtoka. És szeretne visszatérni Dorsett sörbe, miután sikerült jövendőbeli találnia magának? Kitti nem számított ilyen közvetlen támadásra, Misztád a lézi pedig döbbenten kiáltott föl, hiszen ez a gondolat benne fel sem erült. Csupán a báli szezon végéig maradunk Londonban, felelte lassan Kitti. Szerettem volna Cecilit bevezetni a londoni társaságba. Természetesen a házassághoz még túlságosan fiatal, de úgy érzem, bölcs dolog lenne, ha addig is belekóstolhatna a társasági életbe. Sőt, kötelességemnek érzem felkarolni őt most, hogy anyánk már nem él. Kittinek nem is kellett Mr. Dön néznie ahhoz, hogy tudja, a szavai milyen meghatották. Ezt Redcliffe rosszaló pillantásából is megállapíthatta. Be kell, hogy ismerjem, szólalt meg Kitty, csak hogy másra terelje a szót. Önök mindketten kiváló lovasok. Sokkal ügyesebben ülik meg a lovat, mint az a városlakóktól elvárható lenne. Ez aztán a bók, szólt vidáman Mr. de Lacey. – Ugye nem hagyod annyiban, James? Redcliff ügyet sem vetett az öccsére. – Rendkívül kedves Mr. Bot, de talán elfelejtette, hogy én vidéken élek, így hát nem fogadhatom el a dicséretét. – Ó, igen, valóban elfelejtettem. – füllentette Kitty. – Milyen buta vagyok, Lady Radcliffe mesélte, hogy már két éve nem is járt Londonban. Radcliffe hol igazán gyönyörű hely lehet, ha ilyen sokáig távol tartotta őt a családjától. Redcliff nem felelt, Annál tapasztaltabb kartforgató volt, de Kitty úgy látta, mintha kisé összeszűködt volna a szeme. Az üzleti ügyeim tartanak vidéken. Ezek szerint jó sok üzleti ügye lehet, uram. Vágott vissza a lány, de ügyelt, hogy a hangja könnyedén és pajkosan csengjen. Csoda, hogy nem vet fel senkit, aki segítene a birtokot igazgatni, ha ennyi a tennivaló. Ha lenne egy segédje, talán több ideje maradna a londoni látogatásokra. Ó! – Van, aki segít! – kelt Mr. de Lacey a bátya védelmére. – Csodálatos ember, Mr. Perkins, aki azóta velünk van, hogy apánk… Mr. de Lacey elhallgatott, mert ráeszmélt, hogy mindez inkább a bátya hanyagságát és nem a rátermettségét bizonyítja. Kitty a szemes arkából látta a fiatal ember zavarodott kifejezését. Most először esett volt azon az emberen, akit Mr. de Lacey mindig is bábányozott. Kitty elmosolyodott. Biztos vagyok benne, hogy megbocsát Miss Talbot, jegyezte meg élesen Radcliffe, ha a saját hozzáértésemben jobban bízom, mint az önében. Egy lordnak nem illik másra bízni a igazgatását. Ez a feladat együtt jár a grófi cimmel. Akkor nem lehet túl jó véleményel a többi lordról, válaszolta színlet jó hiszeműséggel Kitty, hiszen ők a tavaszt mindig Londonban töltik, nem igaz? És mi a helyzet Mrs. Kendall-lel? Ő az édesanyja vagy az édesapja nővére? kérdezte élesen Redcliff, mintha meg se hallotta volna a lány megjegyzését. Az anyámé, Vágta rá Ez már a harmadik hazugság volt aznap, de csak így volt hihető a történetük. Sajnálom, hogy eddig nem volt szerencsém hozzá, jegyezte meg őszintén Mr. De Lacey. Radcliffe éles pillantást vetett Mr. Bötre, ő azonban igyekezett közömbös arcot vágni. mint hiába. Mi modortalanság tőle, hogy be sem neki, vetette az öcse szemére Radcliffe. Valóban kérdezte bűntudatosan Árcsi. Akkor hívjuk el miha a Gróvenor Square-re. Vacsorázzanak velünk mindhárman, holnap a Gróvenor Square-en. Ez roppant kedves öntől, hálálkodott Kitty, és közben sebesen pörögtek a gondolatai. Doroti néni egészen biztosan nem teszi be a lábát a Gróvenor Square-re, olyannyira ellenzik Kitti bizonytalan terveit. De a kép még soha nem ért az ön anyjánál. Ez nem lehet akadály. Mr. De Lacey hatatlan volt. Ráadásul hamar kifárad, és hiába teltek évek a bácsikám halála óta, ő még mindig gyászolja a férjét. Idővel az út kiszélesedett, és immár mindazöten együtt lovagolhattak. Árcsi megsarkalta a lovát, hogy Kitty mellé kerüljön. – Egy meghitt vacsora anyámmal valóban olyan kimerítő lenne? – kérdezte a lánytól két kedve. – Miről van szó? – kérdezte Lady Amelia, akinek szintén sikerült beírni a többieket. – Archie szeretné meghívni Miss Talbot hogy vacsorázzon velünk holnap. – felelte a bátja, De egyenlőre nem járt sikerrel. – Ó, nem fogadhatjuk el a meghívást – kiáltotta Cecily. – Megígértük Dorothy lénének, hogy holnap este elkísérjük őt a Vauxhall Gardens Vidámparkba. Nem emlékszel Kitti? Kitty legszívesebben ott helyben felpofozta volna a húgát. – Ó, igen – mormolta a félhangon Radcliffe. Úgy hallottam, hogy a gyászoló özvegyek körében egyre népszerűbb ez a vidámpark. – Csodás! – kiáltotta Árcsi. – Akkor mi is önökkel tartunk. Kitty további kifogások hián nem ellenkezhetett. Egyszerűen másra terelte a szót, remélve, hogy feledésbe merül a dolog. A délelőtt további része különösebb viták nélkül telt, így Kitty idővel annyira megfeledkezett magáról, hogy szinte élvezte a de család társaságát, miközben tágas réteken ügettek keresztül, vagy évsővényeken ugrattak át nagyberészen. Mindeközben alig adódott lehetőség a beszélgetésre, és ez kitty hatalmas megkönnyebbüléssel töltötte el. Wimbledonban egy ideig pihentették a lovaikat, és betértek egy italra a helyi fogadóba. Kitty megkérte Cecilyt, hogy mondja el a véleményét William Cooper költészetéről. Ő maga nem ismerte a költőt, de Cecilyt annál inkább, így sejtette, hogy a beszámolója a visszaúton is kitart majd. A Grosvenor Square-en Kitty nem fogadta el Lady Radcliffe meghívását. Remélte, hogy ha nem folytatják a beszélgetést, akkor egyszerűen feledésbe merül a vidább kapcsolatos terv, amelytől annyira tartott. Árcsit azonban komolyan bántotta, hogy ilyen súlyosan elhanyagolta a lovagi kötelességét, ezért elhatározta, hogy nem távít. Nyomban elő is vezette az ötletet az édesanyjának. – Ragyogó! – lelkesedett Lady Redcliffe, és boldogan csapta össze a tenyerét. – Menjünk el mindannyian, bírelhetnénk egy vacsora asztalt a szabadban. – Nem érzi magát túlságosan kimerültnek? – kérdezte kétségbe esetten Kitty. – Nem, most már egészen jól vagyok – jelentette ki Lady Redcliffe vidában. Hát persze, egészséges, mint a mak, gondolta rosszmájúan Kitty. A sorsú kezennel megpecsételődött, így Kitti kénytelen volt beletörődni. Mosolyt varázsolt az arcára, miközben búcsút vett Lady redcliff től Lady Amelia-tól és Mr. de Lacey-től, aki sokat sejtető gyengétséggel szorította meg a kezét, ám Redcliffhez fordulva nyomban lehervadt a mosoly az arcáról. Akkor holnap találkozunk, Mr. Szólált szólalt meg Redcliffe, majd Kitty kezét fogva finoman meghajolt. Igen, holnap, bólintott Kitty. Egy pillanat erejéig mozdulatlanul némán méregették egymást. Mindkettőjük fejében megfordult a gondolat, hogy úgy búcsúztak, mintha másnap hajnalban pisztoly párbajra készülnének. Miközben a két kerekű bricskájával utat tört magának a londoni forgalom kellős közepén, Radcliffe azon kapta magát, hogy az apja után vágyódik. Most, hogy találkozott Mr. Böttel, minden korábbinál nagyobb hasznát vette volna a néhai Lord Radcliffe hidegvérének, hogy megóvja a családja hírnevét. Természetesen az édesapját kizárólag a család jó híre érdekelte, james -el ellentétben a boldogsága nem. Ő minden esetre tudta volna, milyen lépéseket érdemes megtenni, hogy a lehető legegyszerűbben elhárítsa a veszélyt. Ahogy a The évszázadok óta mindig is tették redcliffe ebben a pillanatban erős kétséget gyötörték, vajon képes-e megbírkózni a feladattal? Rendkívül bosszantónak találta, hogy ennyire alábecsülte az ellenfelét. Ezt látva az apja, ha még élt volna, bizonyára minden tiszteletét elveszítette volna elsőszülött fia iránt. Redcliffe szinte hallotta az apja hangját, mintha ő ült volna mögötte a bricskán, és nem Lawrence, a aki a hátsó inas ülésen kuporogva szakértő szemmel figyelte, ahogy az ura a gyeplőt fogja. Bosszantónak találom, mondaná kétség kívül az apja, hogy hiába intéztem neked kiváló diplomatakarriert, az sem segített, hogy grófhoz méltó járj el. Mindig is ilyen nem törődön voltál. Redcliffe nem volt biztos benne, hogyan segíthetett volna a Bécsi kongresszus idején attaséként befutott rövid életű karrierje abban, hogy a későbbiekben rutinosabban szabaduljon meg a hozományvadászoktól, igaz, misztább szemlátomást épp olyan áldázul igyekezett földeket megkaparintani? Mint a kongresszuson résztvevő bármelyik külügyminiszter, azt minden esetre sejtette, hogy az apja most forog a sírjában. Ebben a helyzetben ugyanúgy nem vette hasznát a későbbi rövidke katonai pályafutásának, amelyet az apja egyébként hevesen ellenzett. Természetesen a csatatéren könnyedén lepuffanthatta volna Mr. Bötöt, ami nem is lett volna ellenére. Egy pillanatig élvezettel képzelte maga elé a jelenetet, aztán eszébe jutott a waterloo parancsnoki szoba, ahol Wellington, a vasherceg az ellenfele szándékain és indítékain törte a fejét. Radcliffe a Regent Street sarkán a forgalmas kereszteződés előtt óvatosan lépésre fogta, majd megállította a lovait. Néhány arra járó, jól öltözött ficsúr szintén megállt, hogy megcsodálja a két gyönyörű almásderest. derest. máskor mindig komoly elégedettséggel töltötte el a lovai iránti őszinte csodálat, de most még ez se ki az önmarcangolásból. Fel a fejjel, Radcliffe, szólt oda kedélyesen a hátamögül Lawrence. A bámészkodó fiatal embereknek az álluk is leesett a csodálkozástól, amikor meghallották, hogy egy inas, ilyen tiszteletlenül szólítja meg a híres neves Lord Ratliffet, akinek az arcán aznap először jelent meg őszinte mosoly. Remélhetem, kérdezte udvariasan, hogy a közeljövőben a megfelelő tisztelettel fordulsz hozzám? Drága barátom, most már nem a kontinensen vagyunk. Tudom én azt, felelte komoran Laurence. Ott jóval izgalmasabb az élet. Még Devon is izgalmasabb. Itt más sem teszünk, csak egyik háztól a másikig utazgatunk. Milyen szörnyű lehet? szólt Redcliff bocsánat kérően. Kérlek, add tudtomra, ha bárhogyan kellemesebbé tehetem az itt tartózkodásod. Redcliffe csak részben szánta tréfának a dolgot. Az Európában átélt veszélyek és a Redcliff hol a szabadság után, nagyon is megértette, hogy Laurence, unalmasnak találja a londoni feladatait, hogy őt kísérgesse városszerte és felügyelje a lovait. Elvihetne a Tottersall lovardába. Vágta rá Lawrence. Az első adandó alkalommal meg is teszem. Ígérte Radcliffe nem kevés iróniával. Lawrence agyafurt fickó volt, így Radcliffe sejtette, hogy a kedélyeskedéssel valójában határozott célja van. Már oly régóta ismerték egymást, hogy nem volt nehéz olvasni a másik gondolataiban. A bizalmas viszony tudással ruházza fel az embert, már pedig a tudás ahogy ezt Wellington oly nagy előszeretettel mondogatta. Ami azt illeti, folytatta komolyan Redcliffe rövid szület után, lenne egy megbízásom számodra, abban talán több örömet leled. Miről lenne szó? kérdezte Janakua Lawrence. Mennyire ismered Dorset shirt, fiam?